Capitolul 15. Ai făcut legătura cu capela orfanic? Tocmai am terminat. Totul e pregătit în cazematele bastionului? Totul. Bastionul și capela sunt de acum legate direct cu donjonul? Sunt. Și după ce aparatul va degaja curentul, vom avea vreme să fugim? Vom avea! Ai controlat dacă tunelul care dă în defileul vulcanii liber este. Se lăsară atunci câteva clipe de tăcere, iar orfanic, apucând din nou felinarul, lumină adâncurile capelei. Ah, vechea mea cetățuie, strigă baronul. O să plătească scump cei care vor pătrunde aici. Și Radu de Gorj rosti cuvintele acestea pe un ton care îl făcu pe tânul francisc să se înfioare. Ai auzit ce se spune la vârst?" Îl întrebă pe orfanic. Acum cincizeci de minute, firul mi-a transmis că se vorbea la hanul regele Matei." Vor ataca la noapte?" Nu, abia în zori." De când s-a întors roșca ăsta la vârst?" De două ore, cu agenții de poliție pe care i-a adus de la Alba Iulia." Ei bine, de vreme ce castelul nu se mai poate apăra?" Repetă baronul de Gorj, cel puțin... Îi va strivi sub dărâmături pe Francisc de Telec, ca și pe toți cei care îi vor veni în ajutor. Apoi, după câteva clipe. Și firul orfanic? Relua el. Nu trebuie să se poată afla niciodată că făcea legătura între castel și satul Vârst. Nu se va afla. Îl voi distruge. După părerea noastră, a sosit vremea să explicăm anumite fenomene produse în cursul acestei povestiri, a căror origine nu va întârzia să fie descoperită. La vremea aceea, ținem în mod deosebit să subliniem că evenimentele evocate s-au desfășurat într-unul din ultimii ani al veacului al XIX-lea, utilizarea electricității, considerată pe drept sufletul universului, fusese dusă până la ultimele perfecționări. Ilustrul Edison și discipolii săi își desăvârșiseră opera. Între alte aparate electrice, telefonul funcționa atunci cu o precizie atât de miraculoasă încât sunetele, culese pe plăci, ajungeau liber la ureche, fără sprijinul cornetului acustic. Ceea ce se spunea, ceea ce se cânta, ceea ce se șoptea chiar, se putea auzi oricât de mare ar fi fost distanța, iar două persoane, despărțite de mii de leghe, stăteau de vorbă între ele ca și cum ar fi fost așezate una lângă alta. Deja, de ani de zile, orfanic, umbra baronului Radu de Gorj, era în ceea ce privește aplicarea în practică a electricității un inventator de prim ordin, Dar, după cum se știe, admirabilele sale descoperiri nu fusese reprimite așa cum meritau. Lumea savanților se încăpățânase să vadă în el, în locul unui om de geniu în domeniul său, un biet nebun. De aici, ura implacabilă pe care inventatorul, respins și dezgustat, o nutrea față de semenii săi. În asemenea condiții, orfanic, fugărit de sărăcie, îi apărut în cale baronului de Gorj. Baronul îi încurajă cercetările, își deschise punga și în cele din urmă și la apropie, cu condiția totuși ca savantul să-i rezerve dreptul asupra invențiilor sale, iar el să fie singurul beneficiar al lor. Una peste alta, cele două personaje, originale și maniace fiecare în felul său, erau făcute să se înțeleagă, așa că din clipa în care se întâlniră, nu se mai despărțiră, nici chiar când baronul de gorj o urmărea pe stila prin toate orașele Italiei. Dar, în vreme ce melomanul se lăsa îmbătat de cântecul incomparabilei artiste, orfanic nu avea altă preocupare decât să desăvârșească descoperirile făcute în domeniul electricității în ultimii ani, să perfecționeze aplicațiile lor practice, prin care să obțină cele mai extraordinare efecte. După incidentele care puse capăt carierei dramatice a stilei, baronul de gorj dispăru. Fără ca nimeni să poată afla ce se întâmplase cu el, ori, părăsind neapole, se refugiase în castelul din Carpați, împreună cu Orfanic, foarte mulțumit să se închidă acolo, alături de el. Atunci, când luase hotărârea să-și îngroape existența între zidurile bătrânei cetățui, intenția baronului de Gorj fusese ca niciun locuitor din ținut să nu bănuiască întoarcerea sa, și deci nimeni să nu fie ispitit să-l viziteze. E de la sine înțeles că Orfanic și el dețineau mijlocul de a-și asigura din Belșug cele necesare traiuri. Într-adevăr, exista o cale de comunicare secretă cu drumul prin trecătoarea Vulcan și astfel un om de încredere, vechi slujitor al baronului pe care nu-l știa nimeni, aducea la date fixe tot ceea ce îi se cerea. De fapt, ceea ce rămăsese din cetățuie și mai cu seamă donjonul central era mai puțin dărăpânat decât se credea și chiar mai locuibil decât ar fi avut nevoie oaspeții săi. Așa că, înzestrat cu toate cele trebuincioase experiențelor sale, orfanic s-a putut dedica trup și suflet folosindu-se de elementele pe care îi le puneau la dispoziție fizica și chimia, unor lucrări a căror cutezanță întrecea orice închipuire. Și atunci îi veni ideea să le utilizeze pentru a îndepărta eventualii intruși. Baronul de Gorj îi acceptă propunerea cu entuziasm, și Orfanic instală o aparatură specială destinată să bage fricanoase, producând fenomene care nu puteau fi atribuite decât unei intervenții diabolice. Dar, în primul rând, era necesar ca baronul de Gorj să fie ținut la curent cu ceea ce se spunea în satul cel mai apropiat. Exista prin urmare un mijloc de a auzi ce discută oamenii fără ca aceștia să bănuiască nimic? Da dacă se putea stabili o comunicație telefonică între castel și sala mare a hanului regelui Matei, unde obișnuiau să se strângă, seară de seară, persoanele cu greutate din vârst. Ceea ce orfanic și meșterii, pe cât de dibaci, pe atât de secret, în modul cel mai simplu cu putință. Un fir de aramă, în teaca lui izolantă, al cărui capăt pornea de la primul cat al donjonului, fu desfășurat pe sub apele doinei până în satul vârst. Odată isprăvită treaba asta, orfanic, dându-se drept călător, veni să-și petreacă o noapte la regele Matei pentru a racorda firul la sala cea mare a Hanului. Se înțelege că nu-i fu greu să tragă celălalt capăt, cufundat în albia torentului, la înălțimea ferestrei din spate, care nu se deschidea niciodată, după care, camuflând un aparat telefonic în frunzișul bogat, îl legă de fir. Ori, aparatul acesta fiind conceput atât pentru a emite, cât și pentru a recepționa sunetele, drept urmare, baronul de gorj putea auzi tot ceea ce se spunea la regele Matei și putea face să se audă acolo tot ce-i trăznea prin minte. În primii ani, liniștea cetățuii nu fu deloc tulburată. Faimarea de care se bucura era de ajuns pentru a-i ține departe pe locuitorii vârstului. De altfel, se știa că după moartea ultimilor slujitori ai familiei, fusese părăsit. Dar într-o zi, pe vremea în care începe povestirea noastră, luneta ciobanului fric îngăduise să se zărească, ieșind pe unul din hornurile donjonului o șuviță de fum. Din momentul acela, gura lumii nu se mai opri și ce-a urmat se știe. Comunicația telefonică își dovedi atunci utilitatea, fiindcă baronul de gorj și orfanic se putură informa în legătură cu tot ceea ce se petrecea la vârst. Prin fir aflară despre planurile lui Nicudeac, de a se duce la cetățuie și tot prin fir un glas amenințător se făcu auzit pe neașteptate în sala mare de la Han, somându-l să renunțe. Atunci, văzând că, în ciuda avertismentului său, tânărul pădurar nu se dăbătut, baronul de gorj hotărâ să-i dea o asemenea lecție, încât să-i piară pofta să mai calce vreodată pe acolo. În noaptea cu pricina, aparatura lui orfanic, pregătită să funcționeze oricând, creează o serie de efecte, menite să se groaza în zonele din jur, dangătul clopotului din capelă, proiectarea unor flăcări intense care, în amestec cu sare de mare, le confereau tuturor obiectelor un aspect spectral, sirene formidabile din care aerul comprimat țășnea cu un vuiet înspăimântător, Contururi fotografice ale unor monștri înfățișate cu ajutorul unor proiectoare puternice. Plăci metalice plasate în iarba șanțului din jurul incintei, legate la baterii al căror curent îl atinsese pe doctor, care purta cizmele lui podcovite. În sfârșit, o descărcare electrică produsă de bateriile din laborator, care îl dărămase pe pădurar în clipa în care atinsese ferecătura punții. Așa cum se așteptase baronul de Gorj, după apariția acestor fenomene inexplicabile, după încercarea lui Nicu Deac cu un deznodământ atât de nefericit, groaza ajunse la culme și, nici pentru bani, nici pentru aur, nimeni nu s-ar mai fi încumetat să se apropie, nici măcar la două mile de castelul din Carpați, bântuit negreșit de duhuri de pe altă lume. Radu de Gorj se putea socuti așadar la adăpost de orice musafir nepoftit, când la vărst, descinse francisc de, Francis de telec. În vreme ce acesta îi scodea, fie pe Ionas, fie pe jupânul colț și pe ceilalți, prezența sa fu imediat semnalată prin firul din apele doinei. Ura pe care i-o purta baronul de gorj Tânărului Francisc se reaprinse Odată cu amintirea evenimentelor Petrecute la Neapole Și nu numai că se afla în sat La doar câteva mile de cetățuie Dar iată că, de față cu notabilitățile Își bătea joc de superstițiile lor absurde Distrugea reputația unui cuib Al nălucirilor castelului din Carpați Și promitea să prevină autoritățile Din Alba Iulia Pentru ca poliția să vină și să pună capăt Tuturor acestor legende Așa că baronul de gorj se hotărâ să-l atrag de telec la castel, iar feluritele căi prin care reuși lucrul acesta vă sunt bine cunoscute. Vocea stilei transmise cu ajutorul telefonului. Îl făcuse pe tânăr să se abată din drum pentru a se apropia de castel. Apariția cântăreței pe terasa bastionului îi însuflase dorința de neînvins de a pătrunde acolo. O lumină, ivită la una dintre ferestrele donjonului, îl călăuzise spre poternă, care era deschisă pentru a-l lăsa să treacă. În adâncul criptei, luminată electric, în care auzise din nou vocea atât de învăluitoare între pereții acelei celule în care alimentele îi erau aduse atunci când era cufundat într-un somn letargic. În închisoarea aceasta îngropată în străfundurile cetățuii a cărei ușă se trântise în urma lui, Francisc de Telec, se afla în puterea baronului de gorj, iar baronul era convins că de acolo nu va mai putea ieși în veci. Acestea erau rezultatele misterioasei colaborări a baronului Radu de Gorj cu complicele său orfanic. Dar, spre marele său necaz, baronul știa că Roșca urmându și stăpânul în interiorul castelului, dăduse alarma anunțând autoritățile din Alba Iulia. În satul vârst, sosise o brigadă de agenți, iar baronul de gorj se afla în fața unui dușman mult prea puternic. Într-adevăr, cum puteau orfanic și el să țină piept unei trupe atât de numeroase? Metodele folosite împotriva lui Nicudeac și a doctorului Patac nu vor fi de niciun folos, din moment ce poliția nu crede în intervenții diavolești. Așa că, de comun acord, luaseră răhotărea să facă praf și pulbere cetățuia și nu mai așteptau decât clipa de a acționa. Un curent electric fusese pregătit pentru a da foc încărcăturilor de dinamită îngropate sub donjon, bastioanele și vechea capelă iar aparatul destinat să declanșeze curentul trebuia să le lase baronului de gorj și complice lui lui răgazul de a fugi prin tunelul din trecătoarea vulcan. Apoi, după explozia ale cărei victime urmau să fie tânărul Francisc, și mulți dintre cei care vor escalada zidul din incinta castelului, aveau să fuga mândoi atât de departe încât niciodată nu li s-ar mai fi dat de urmă. Ceea ce tocmai auzise din conversația lor, îi oferițe lui Francisc explicația fenomenelor care avuseseră loc. Știa de acum că Că între satul vârst și castelul din Carpați există o linie telefonică. Aflase că bătrâna cetățuie va fi distrusă în urma unei catastrofe, care trebuia să le fie fatală agenților de poliție și lui Roșca și chiar pe el îl va costa viața. Era în sfârșit la curent cu faptul că baronul de gorj și orfanic vor avea timp să-și atălpășița, luând-o cu ei pe stila inconștientă. Ah! De ce nu putea pătrunde în capelă? De ce nu se putea năpusti asupra celor doi? Iar ar fi doborit, i-ar fi lovit, iar ar fi împiedicat să mai poată face rău, ar fi oprit în distrugere. Dar ceea ce era imposibil în acel moment nu va mai fi poate după plecarea baronului. Atunci când vor părăsi amândoi capela, Francisc, repezindu-se pe urmele lor, îi va urmări până la donjon, iar acolo, cu ajutorul lui Dumnezeu, Va face dreptate. Baronul și orfanic erau deja în partea exterioară a Absidei. Francisc nu-i slăbea din ochi. Pe unde avea să iasă? Pe o ușă care dădea într-una dintre curțile incintei sau printr-o galerie interioară care trebuia să lege capela de Donjon, deoarece părea că toate corpurile de clădire ale cetățuii comunicau între ele. Nu avea nicio importanță, atâta vreme cât tânărul nu întâlnea un obstacol de care să nu poată trece. În clipa aceea, baronul și orfanic mai avură un scurt schimb de cuvinte. Nu mai avem nimic de făcut aici? Nimic. Atunci să ne despărțim. Doriți în continuare să vă las singur în castel? Da, orfanic, pleacă numai decât prin tunelul dintre cătoare. Dar dumneavoastră? Voi părăsi cetățuia în ultima clipă. Rămâne stabilit să vă aștept la bistrița? La bistrița. Rămâneți aici, baroane. Rămâneți singuri. Dacă asta vă este vrerea? Da, pentru că vreau să o mai aud. Vreau să o mai ascult încă o dată, în ultima noapte pe care o mai petrec în castelul din Carpați. Imediat după aceea, părăsiră capela. Deși numele stilei nu fusese rostit, Francisc nu se putea înșela. Despre ea vorbise baronul.